Euskal irigune elkargoko hainbat autetxik eh, elkartzea deliberatu dute elgarrekin erriaren talde politikoan mementuko bergoi eta bi hausapez eta autetxi dira 6 emazte bakarik, haipatuko dugu eh, pehiotxeleku, gehenak basen afagokoak baina lapordikoak da ere badira etiketari gabeko taldea da eta begitxagez ikusten du gaur egungo elkargoaren ibil molde zentralizatua, horren inguruan sortua da, hasteko azteko pehiotxeleku errobilugaldea eh, eremuko poloko animatzailea zira eta zuzinen talde horren bultzatza hiletan, egunon? Egunon, agur deneri. Gure estudiotara eginek goizuntan. E, zenako talde politiko bat? Lehenik legeak uh, ori, uh, gaitasun hori emaiten dai, baitigu. Dai, dai. E, importanta iduritzen baitzitza egun guri autetxier behar genuela gure artean elkartze gune bat sortu. E, Gure hautetzi rola bete, osoki betetzeko, xinpleki, e, aztertzeko ditugun gaiak biziki zabalak, biziki kompleksuak sakonak dira, eta uste idurituz itzaingun, e, gure artean talde zabal bat muntatuz, e, gure intelijentzia ezberdinak, eta esperientzia ezberdinak osatuz, jobekago e, gure rola hori betetzen alginuela, eta ere, e, legeak ere hori, e, permititzen baitu eh, ahal batzu eh, lotu elkargoaren eh, el ganik, bereziki eh, behar ditugun hartu erabakiak hal bezaino beki prestatzeko. Osnak no, hori talde politikorik gabe egiten konkretukiz, zer zerrekararriko du eh, elkartzeak formalizatzen du Elkartze hori eh, gai batzuetan glo batzuetan proposamen batzu sakontzenerelarik na gainean arriko ditugularik gure iritziak pizu emango die zenta, gaur egun gaude e, Iparekskoalariaren laurdera baino gehiago eta sustengatzen gatzen gaituenekin herren bat. Eta horrek, uste dut, e, zin, pizu horrek e, importantzia bat duela, garantzia bat duela erri e, elkarkoaren erabakiai buruz. Iduritzen zaigu ere hola antolatu eta e, aurpeki bat emanez e, gure desmartxari, e, bereziki agian esku esku lartzen, lanean hartzen halko girela e, Antizipazioz eta gauzak e, denborarekin denbora landuz e, gure gure prestakuntzak partekatuz eta erabaki handietan e, hastapenetik eh el, elgarrekin analisian e, ez. Ianideran gai gehienetan adosiztela ordan edo hurbila. Ez bakarrik hori eh badia desadustasunak bada Desor, desor etasun, ez gaude eroso eh, okay. gaukko, gaukko egoeran, bestela elitakea hola sortu, eh, iduritzen zaigu, bai, az, lehen urte hauek eh, indahtu dutela zentralismoa, indahtu dutela segurazki lugaldearen desoreka, eta hori zuzendu nahi dugula bai, eh, eskuz esku hartzena argirela, eta guk elkartuz gure pizuaren bidez eh, gaukko ibilbidea, susenzional dugula hori dugu sinesten beraz gaur egun e, gure eskaintza irekia da ez da oposizioezko pozizio bat mainan bai gehiago proposi, proposamen aurkezpen e, bat erranduzu eh, elkargoak albidetzen du talde talde politikoriek sortzea baita ere abantailak eman emaiten ditu erranduzu diru laguntzak ukaiten aldituzue eh, baina eksekutiboak ala ere onartu bak ditu eh, postu horiek postu formatu horiek permanenteak aukalentuzue Hodan obikeago ezitu onartzen, eta nezitu esekotiboa kon ditu erri elkargoaren biltsar nagusiak eta haintzinkonduetan hori onartua da haintzinkonduak bozkatzen direlarik xuzen materialki nolak gauzatuko diren egia eran oraindik ez dakigu e, gure taldea ofizialkia aurjestutako dugu heldu direnegun hauetan eta etxe gerrailendekariari izordu bat galdekingo diogu segurazki heldu den urtean urte astapenean gauzak formalki eta berdi dugunahalak marcha nesartzeko gai da permanentea Tia. permanente bat been bai hori bai, da. Eia da e, e, inda jageman txortzen duela sortuko duela inda politikoen joko e, horek e, talde politikoen joko e, hoek baktu EH bai ere taldea agerzalea ari da ea eginen duen, edo ez duen egginan e, uste duzu e, elkargoa zatitzen a, e, e, menturaz eskuinak ere egiten egin dezake beste talde politiko bat eta behargoa da etxegara ibera ere zenako ez ustuzu zatitzen ari dela elkargoa joko or, gekin Nik ez dutula ikusten, e, gure taldea ez da alderdi bat ilotua, e, gure osatzen dituzten e, sensibilitateak ainitzak dira, e, zinez. E, Lugaldea du e, main gainean eta horren e, gainetik ezartzen. E, Hor ikusten dugu, badirela lugaldearen zati guziak ordezkatuak direnak, hori guretzat biziki importantea ziren. Hamal, hamar lehen goku lugaldeak e, ordezkalizatuak izan ziten, e, Uste dut ezta bai e, mamitzen duela, e, osatzen duela, e, gaur egun ginuen zatiketa edo aislatze horrek ikusiz zede zafio diren, ikusiz zeherabaki e, gotiorrak diren hartzeko, ez zen gure dana halbizain e, egiten eta... Baina ez dira blokiak sort, sortuko horrekin, hor? No? Nik uste dut blokiak edo, edo iritzi ezberdinek e, osatzen aldutela, eta orain arte iparkeskualerriak erakutsi du bazuela gaitasuna e, sensibilitate ezberdinen gainetik e, lugaldearen interesa gain-gainean ezartzen. E, uste dut beste molde bat izango dela, edo e, politika egiteko, e, eta hortan txin esten dut. Uste duzu, or, mementuan, lehenak ziste talde politikoa egiten, higien da besteik, zuru ustaz? Zu gomurrek diote, bai, asteko EHB aldetik, hor gehiago politizatua izango litzateken talde bat, aterako dela, e, besterik ez dakit. Hmm. Bo, zu, zu ere EHB uh, kide zira, ez posible, hor, esekulan EHB egiten mandu uh, talde politiko bat, ez zen posible abertzalean harteko konvergenzia bat? Nik ez dut ikusten eien uh, osaketa uh, guk egin dugun desmartxarekin uh, oposizioan. Eta uste dut uh, eskuz-esku hartzenalko girela uh, gertatzu zeigu azken erabakietan, hor uh, EHB-ek osatzen ari duen talde horretariko kideekin adostasun punduainitz, beraz uh, segurazki uh, eskuz-esku hartzenalko girela gai batzuetan lukaldearen interesa kondultan hartuz, lehen lehenik uh, gure proposamenak sakontzen. A nosgira pertsona batek ezin dola bit alde politikotan nahiztan. Ez era da, bai. A bi, eh, galde, bi galdera bi galdera Pytxeleku zuretako eh, etxegarai oh, az, eh, azken urte hauetan eh elkako sortu denetik etxegaraien kudeaketan eh, kritika bat eta alde on bat. Negatibo bat eta positibo bat. Alde on bat sortzuntza egilkargo hori litzateke hemen eh, etxegaraiak ukanduen jola ez baritsi izan eta bainoaren pisua e, erabakigarria izan da. Lehen egituratzeak ere, lehen biltze hori, ziren desadustasuna iniz, mainaren inguruan, eta etxegarrai izan da, gai e, gauza hoien e, e, biltzen, eta erri elkargo hau, ipar eskoalerriaren lehen instituzio hau, bidea ingainan ezartzen. Kritika bat, ez zait gustatzen, sobera, ola, gaur egun aipatzea ziren e, e, gure postura ez da hori, baina hala ere, Ego gana duztu e, baino gehiagota. Hori da, lujaldearen e, desorekaren zuzentze falta hori eganezake. Iduritzen zait, odoan ez du beti berak e, eganezake bezta e, baitez bada berabak errik edo ez dut personalizatu nahi e, e, arrazoaren itugi hori, zeren zerbitzuek eta funtzionamendu modu bat kalkatua izan dena e, bereziki baiona angelo miagitzeko lehengo egituraren gainen oinagertua izan da gure administrazio antolakuntza, baina ganzake eh, azken bost pasei urte hauetan hainitz eh, egin dela kostaldearen alde, ez aski barnekaldearen alde eta ikusten dugurarik deia naturalki den desureka hori indartzen indartzera tendentzia egiten alduela duela gauko egelkargoak politika politikak Arduradun garenok behar dugu eskuta nartut eta desureka hori zuzendu. Hortan ikusten dugu, e, zinez, e, kaltezen ari girela lugaldea epe Motzerat, eta behar dela lehen, bai lehen gauza hori zuzendu. Hor galde, ona eta le txaga beraz. Behiotxeleku, seur da indaga bat txortzen dela tale politikogekin eta behar bada etxegarairen parean. E, joan zita izkezu etxegarairen postuaren seka? Naizinuke presidenta izan? Ez dut bat ere uh, ikuspik jortatik uh, gure desmartxai ikusten. Ni uh, ez naiz politikari profesional bat, lantegi buru bat naiz, uh, baknek aldeari bereziki eta laborantxari, mendiari atxikia den uh, uh, eragire bat bat, uh, Gaur egun, azken bi biurte hauetan dutan implikazio gehiago hori politikan ene, uh, barne konvikzioetatik segitzen den uh, bideoktatik heldu da. Uh, uh, ez dakit hemen dik, uh, irudutela, den uh, nire gero politikoa, ez dut bat ga, Gaisen ditzen zira? horietan ez dut bat ere. Ez nahiz duktan sartu nahi, nik uh, Hene ahalkipien bidez, izan dadin eh, lantegi edo ekonomia ahloan, izan dadin eh, gure politikan daukagun eh, borondate honen biltzeko gaitasunean segituko dut bidea eta geroak eganen zer eh, gertatuko diren. Bo, ez dugu demurainitzik eta hau eh, joan, joan gabe eh, nahi nuen pausatu, zel pebe aldudeko e, e, e, zuzenketa judizalean da, omen honetik eh, eta agur bastidaka argartzeko presiste, eh, zendako bietzaz eh, behiotxeliko. Hor, maiaen gainen dena, e, gauza xinplea da. E, azken urte hauetan, e, lur aldeak bere eskutan zituen e, gaitasunak tokiko esnea, tokiko aktoreek e, gaznatzeko edo transformatzeko, txipituz johan da. Gaur egun lehian gaude e, bi lantegi modelo, e, bi ikuspegi, alde batetik androzt aldea, ez duena loturarik eskolegiarekin, Zabentzia, laktariz, zo, zodial, en antzeko lantegi bat, mundu maileko kapitalista lantegi handi bat, puxanta bat, e, bere ibilbide ikaragiri edegarekin, eta bestaldetik e, tokiko bi aktore tipi hemen sortuak izan direnak duela bat berroita bat, bat urte eta bestea duela dotzena bat urte, lekuko borondatearekin eta gure irebaziak e, osoki beti harain bertitutu ditugunak gure lugaldean. Uste dut, e, gaur egun, e, bereziki, ardi transformazioan, ardi transformazioan, egun arrendako lauro gehiabaina gehiago, kanpoko langtegien eskutan da. Eta hartzainek eskutanok dute, heien iritzia, izigarrik kondotan hartua izango baita, hau zitegiaren e, dute gaitasuna erraiteko, nun ezagin nahi duten, e, tokiko eragireen gaitasuna, heien e, esnea transformatzeko. Edo handi baten eskutan, edo tokiko batzuen eskutan, mauriragakoan. Biska batde pastatu dugu, esker mira piio etxereko gurekin izako izuntan eta ondoko eguna karte. Bien eske.